Eri hurratz igandian, ikastolen eh? aldeko pesta senperen jasko edizioa liseo Berriale, berriaren alde egin zen, aurtengo ere eta gurekin Paskal Indo, sehaskako prisidentea, egun hono? Egun honetzuei. Akitania berriak, eh? diruz laguntzen badu liseo berriaren eraikuntza, zenbat diru behar irabazi irabaz igandian, Elbuetarat, elburuetarat helptzeko? Uh, Bizpairu erri hurratz, guti gora bera, uh, bat eskaz dugu guti gora bera liso hojen finitzeko, Uh, kin estapenetik eh? ez ginen aventurala joiten ideia sinpea da joan den urteko e gehi aurtengoa ere emana um, um, dugu elzioaren alde eta pentsatzen dugu sinmpleik kreditu batekin betetzea azken um, azken nun bait uh, bola, zilo hori, zpaita hasi ah, hilo bat ere. Gero egia ezan, um, ongi da pentsatzea, pentsatzen dut nik azteko azken kreditu eta ikizaren dela. Uh, gero bebertze bide bat atxan merko da, jano, eta edo ez investitu, edo bakrek uh, egoitza publiko, edo bertze, baina jadanik ainit egiten da, konparatzen manin bat dela mahorteko uh, egoitzekin, uh, gaur egun egoitza publiko hainitz bat eta gero tageiago, behaz bau. Bon. Hore katzen hasiak girela Ala ere esartzen bagenu pixka bat uh, demagun egoaldetik mm. <laughs> bat uh, gure Kreditu horian apaltzeko Obeki hori bai da, Ipar euskal erritik uh, zaila Be, Zaila bai eta ez uh, Ipar euskal erritik problema da 2020 mil, girela Eta 2020 girela uh, Seihun zazpio nuain uh, ikansileukain Tugeldu den urtean uh, Hain izda Eh, populazio eh, gerroota handiago da ikaturetan eh, eta ez dutuejanen gure moltsa eh, tipia denik ez dutur egiten baina eh, gauzainiz badiraiteko ialdean eta normal den gian eh, guk gainera uste dugu Egieskola eh, aldarikapen hori betidaniko hor dugu pentsatzen dugu hergiiek eta eh, nola ez eij elkargoek eta departamentuek eta eskualdeek behar dituztela gure egoitzak pagatu. Hmm, Naipatuko ditu bere gai horiek uh, <coughs> oaren ondotik ikasleek, Egitzen dute, maiz frantiako uniber, unibertsitatea rat joanez, hatik guti dira eh, Euskal Herriko unibertsitatea rat, uh, rat joeiten. Beraz, haipatu zu, eskuararen erakaskuntza, eskuararen ezagupena, EH un sartzeko erdera edo gaztelera, berda, menperatu, bez, zer gogoeta dara mazue? Eta ez da hori bakarrik, bada problema ere, gure baxoa eta eien selektivitatea, ez dela ahas uh, diploma bera, behaz selektivitatean txartu direla desmartza, eh, desmartza bat uh, e da, desmartza administratibo bat, ezan enuke, hemen egisada baxoa bauzu, izzen nabaiten han ez da ala. Hori baino komplikatuagoa da, behaz nola aldaktau hori, eh, eta hor pausatzen du Europaren problema. Genoa eta mugaz baiz talderat zira, badute han Euskarazko formakuntza gaituzte, genoa eta gure izkuntzan baituzte formakuntza batzu baina gure diplomak ez dira berdinak. Frantzia eta Espainiak eh, diplomak nun bait ez dira berdinak, hor bada hor arrazo lagri bat. Euskal gobernuarikina? Ebe gira, baina Madri den da hori, eta ez du lortzen baitez badagozaka garitzena Hala eta Europa ipatzen duzu no hizkuntza gutituen xarta etsuan isempto holandena gobernuak, ke Macron presidente berria esperantza gehiago So, ezkuntza gutituen uh, karta hori, uh, ez du deus bali gehiago. Uh, Jana baita dela ogoita bostu haitama horreta, pentsatu haizan zela tekstu hori, uh, dela ogoita ma uh, ebegoaldean emagun aldean, demagun egindute uh, ezkuntza politika ziklo oso bat. Nik argir reiten dut. Uh, karta hori, bota behar da, basurarat, ez du ba, deus balio gehiago uh, e, zarkituada. Uh, duguna guk lan egiteko, euskaraz aitzen giren eta breta indahez, eta aldaziarez, eta bertzea, aitzen di, giren uh, egiturak behar dugu lege bat, egiazko lege bat ulertu dugu bain uh, neokestuela nahi frantzian uh, eta <coughs> orain, uh, eta uh, aldatu uh, tekstu nahusia, uh, republikaren tekstu nahusia undiori eh, uh, guk lege batekin aski dugu lan egiteko, eta guk nahi duguna da lan egin, eguneroko tasunean lege bat egin ezatela eta puntio Seri Urats, ospatuko da igandeguntan xenperen. Agutengo edizioak, kaxa askaren alisio begia lagunduko du. Hortaz gainan Laugañen Kolegioa ere isanenda aldudanik ikasturtean txortean barnetegi berria ere bai. Pundu horiek aztergaia, ostir alunta kogoiz begin, Paskalindo xaskako presidentearekin. Pascal Hindo, eh? Euskara hizkuntza aipatzeko patzeko, politikoki hizkuntzaren eskubena, hartu eh? du Euskal elkargoak, diru gehiago emanez Euskararen erakunde publikoari, beraz, urratz baikor tzat ikusten duzu hori? A -a, bistan dena, dudarigabe, ez da dudai zpirik ere, gainera usteot simbolikoki uh, etaik izan dela, Gano baita, ez da, segira eta gero, uh, ondajean, hartzen den, azken erabaki bat, hartu uh, behar baita, teknikoki ez ez ez lehenetak izan da, behaz horrek erakusten du, uh, euskal itza, ez duela ebatsi, nun baita elkargo horrek eta lehen lehenik, lehen etxi baitu eskora behaz. Ez ez uste dut simbolikoki oso importantea da bat eta bigarrenik baiten baitu marka ere eta nik ari ala ere batakit batzuk piskat irinioekin eta hartu dituz baina uh, aipatua izan dira izkuntz gutituak eta kaskoina ere hartzea untsa zaut no e, e, noa uste dut denen errespetoa behar baitea eta kaskuinak berdin sentitzen dira, pixkat baztertiak eta beaz, eba, eta badituugu eh, eskualdean beaz, be importanta da denen uh, harttzea isi bai, bai, moriko kisi egin importanta. Zer espero? Bai, espero problema da gaur egun serrespidertsenalda uh, egitura batek hartzen bali manditu deliberoak ere uh, batzuk ezin ez ditu uh, berak erabaki, uh, bertse batzu ezin ez ditu martxan ezarri ospital deritxondirik uh, gaur egun uh, legea ez bada aldatzen frantzian uh, ez zugo santidik lortuko uh, edo eja naiko du uh, Aldiden gauzetan egingo didela gauzak, eta problema da, epek jatanik erakutsi digu, zer egiten alden, bada hauain amarrorte ari gidela, diden legeekin lan egiten. Ez balin baditugu legeak aldatzen, be murro baten kontrar abatuko gida hor, eta murro di ezin datu, nola diadanik asia gida Oxe niten. O, o loturatsagarren dut Legia ta Murua, baina dafalu uh, Legia, <laughs> Legea frantsiana eta bon, instituzio publikoak ez dutela uh, laguntzenale eskola e, pribatuak. Ba, e, ed, publikoa edo eskola pribatua, beraz Altsatu da, uh, liceo berria, eta bada beti mehatsua, prefetaren anik. Ba, egin lan ahiten dute, eh? simplekin. Hor, bon. nahi behar zu, uh, ulertu ez dutena, ez da gainera arras dena falule azpian hor. Uh, ez eh, balin bat hau bertze bat, atsema ahiten dute. Hor, gure sistema untxa egina da, uh, liceo profesionala da. Uh, Lizio Profesionala izanik loa aztieren peangirata ez, loa faluren pean, behaz uh, egakitainak nahi badu, eguneko eguna ere hartzen aldu bere gai, baina ez baita bakarrik Lizio Profesionala izanen, gure sos pribatutik hartu behar dugu zerbait. Orari dira erraiten, profesional soz gehi maiten dugu, eta pri batu guti egi. Um, olako karkuletan hasten balin badira, guri behar dintzauku, liseo behar dintzauku dugu. Eta ez balin badira, dos eman ditzatela, zehezak borta intzinean, eta kistuko dugu nola panztuko den, gu karki dugu, ez da, um, ez da problemik. Guk ez ditugu legeak uh, nola ekan ez errespetatzen, hatsamaiten ditugu edo salbo espenak. Eiek, eh, prefetak berak, duran prefetak berak eman zizauzkun batzu, edo bertze batzutan ebe, konturnatzen ditugu lege horiek, baina, no, pff, bakzu, falu legearen konturnatzeko e, ogoita adibide ditugu, ipar aldean, e, ikastolak hartzen mani maitugu, ebe azu, ez problemi, goritako, segituko dugu, ez gira legez kanpo, legea, frances legea ez da gure alde, Uh, izkuntzen justizia bai behaz, segitzen so, dugu entziena. Frantzian lege biltzareko bosak dira eka inan, Macron da presidente berria, eh, zindu eh, engai eman, ba, aldu eta egindu, kanpainaren denboran, mm. ikusi behar daze gobernu ukanen duen, gehiengoa lortzen duen, alde hortaik ere, eh, azti legea edo falu legea edo... Oh, Kambiamen bat, eh, eh, pentsatzen alda alde hori edo? Ez tutu ste falu legea kambiatzen aldenik. Iazki e, da horren aldatzea uh, entxeatu den askena, e, be, ordu gurbil, Fransuabai iru baita, e, bera izan zen eta sekulako eta altxaka dauk zentzuen karrietan, behaz pentsatzen hut dutela denek, ezin dela f, lege hori aldatu. E, Erlijua ongitzen baitu? Hori baino zailagoa da. Uh, batzutan jendeak ez daki zertarako, mainan badaki ez dela unki behar. Hola, hola badira alako uh, krispazio batzu, blokatze batzu, jakinez eta hori da harri jakinez uh, lege horren uh, artikulu guti, Uh, bat direla gaur egun dan le kode de l'educación biziki, biziki guti bat dira, ba dira are, amak bat leho uh, mainan filosofia bat da horrengi oh, eta jendeak uste du falulegea kera maiten duen uh, filosofia dela uh, eskolaren libertatea hola, eh? les ekoles libres daitzen dute, uh, pribatuen uh, izenean uh, libertate hori ez dak kentzen falulegea kentzen malin bada osoki okik, bon, bref, hola, hola da Aipatuko dugu aiheli eh? sioa uh, gaina ala, al da Liceo Berria, bon finitzeko, Liceo Profesionala biher Loberiaekin, eh? bai, uh, enfin, egiaren, cherchan gaur riguna, oa, ouais, akhlo profesionala ni sarentira bez SPVL eh, da, uh, eta begutiga uh, da sozial akhloko uh, eta lokal biziaren... Uh, ahloko gauzabat, eta salmenta, behaz, bi ahlo berri e, profesionala e, irikitzen ditugu, eta gainera izanen da idugarren profesionala ere, e, gu prepa pro deitzen duguna, e, bon be, jadanik iduk klase berri hor baietugu irikitzeko liceoan, gai, barnetegia, hau be, horre berrikuntza importanta da guretako, nola, beh, be, lehenaldikotz barnetegia okaren dugu. Liceo ondoan. eta liceoa uh, beraz muitzen baita eh nunbait zentroa beretik dioite baita gainerat ebit dugun lokal utx horiek uh, laugarren kolegioa irekiko dugu uh, Baionan beraz hor ere bi gajeen eta bost gajeen bat irekiko ditugu beraz hiru klase berri oinua no, beraz du, sei klase berri eta segitzen mailan badugu ikastuoletan badugu bokaleko ikastola irekiko dena beraz zazpikerren klasea uh, handitzelanak lokale eta zainiz askaratetarberoan egineen ditugu egoitza behiak ditugu behikitan hor aloze eta donioan eluitzuen eta behia izanen ere baigojin hor soki ahra behitu aizene eskola pu, publiko oia e, ikastuatipienak handitzen ditugu, basusahin e, lehen maila idikitzen da azkaraten ziburun eta beskoitzen lehen mailako bigarren urteak eta, lau, eta bidarten laugarren urtea, beha Pentsazukasik amar klaxe berri idekitzen dugu elduden sartzean e, Nola e, Zertako erraiten dut hori Nola jendeak i, uste du ez balin badugu ikastola berridik irekitzen ez dela deuskertatzen, baina klaxe berri bako txaren idekitzeak deia badu bere lanak ibelian eta hor ikusten dugu etengabea ikidela e, nahizta kritika baden jendea initzengandik, baina bederen kantitatean ergirela untsa Isune eh, emaiteak eipatu eh, ditu su 2017 un ikasle izan den direla? Ba gutxura bera 200i berurik e hasle geiago sentira ge hasik heldu den urtianoi. Zer ah, bon eipatu eh, du eh, kantitate hori ahiste gohetatzen ere eh, edo Bai, bai. Mugabateko le eh, no? lenike bahnean badawa in eh? joan den uh, urteko apirilian irek ikastolen kontseiluideki bat, nahiz eta zer da prozesu solidak be simpleki ikastola munduan den guztia, langile era kasle uh, eta zertarako ez ikaslek ere parte arsenal dute, uh, gogoeta handi bat, batetat eta handi batean eta gogoeta hori zertarako eramandugu be simpleki be baitakigu, uh, bederen buru dan, kalitatea eta kantitatearen arteko zerbait badela. Nik euh, simplesmente agoi costei tudo Uh, kantitatea ez bali madu du kalitatea ez dugu behin ere hortuko hola hizkuntza bat uh, aberasten da hitz egitez eta hitz egiteko behar da jende kopuru minimo bat eta jende kopuru minimo hori ez dugu. unzabe gila ez bali madu du e eh? Di, uh, joaiten diren euskaldunak eh, joaiten hiltzen diren euskaldunak eh, za dira eta kalitate euskara, euskara kalitate ederrak dute denek e, gure za badute, badute ez bali madira alfabetizatuak ere badute hizkuntza bat gehienetan. eta sortzen uh, ditugun eukaldunak, eskoletaik ikastoletaik ez dute aberastaun hori nunbait, bez kalitatea jada, Uh, zaila da lohtzea, eh? oh, uh, dexorekabat bada. Eta genera, kantitatea ere ezberdin bat dugu lohtzean, nahi kopuru minimo hori ez ezberdin baitugu euskaratzen e, be, kantita, kalitatea eien artean ere ez dute behiz lohtuko, ez ba itute itzeginen eien ahtean. Ez e, izkuntzaren kalitatea maluruski ez da bakerik erabakitzen. Uh, hori da gizarte aldaketa uh, sakon bat, eta hortarako uste dut uh, ikusi beharko dena, ez da bakrik eskolatzea dena, da eskoara da eskoara zgizartean badi da gai eginitz. Uh -huh. Bukatuko dugu, aipatu dugu doidoia, bokale, ogoi tamabos garrina izanen da, e, Ez takitko nartzen gehiago. <laughs> Eta Bokaleko ikastola, ideia apuritia zen, Bokalen iteko ikastola kalandreta. E, Francis González da hausapesa eta berak proposatu zuen ere zergatik ez galde bat bai zen. Bokaskoinaaren errespetuz, errandu uh, zu horreke. Ez da izen emaiterik izan, aurtengo? Ez, baina, gero, problemada nahezu behar bada, uh, nik ez dakit, baina uh, behar nutik urbilago uh, proposatu baginoen hori, uh, ez dakit nik bidasu edo behar bada hain izan entzen, Bainana egia da hemen ez dela izan izan emaitedik e, bokalen be pff, hiri aski hundia baita sortzi eh, mila besteun e, e, biztanleekin e, izkuntzak sekulako egin du, ez da gehiok askoinik, edo aita txita matxia, ez eza aita amarik. eta problema da burasok behar direla lako proiektu baten edo hau da bat, eta gero, bi garen gauza, guk ikastolako burasok, badak iku untxasko zer, zer den, ikastola baten e, sortzea, eta kalandretako ei... Oinozailago izanen zen, bilena orte zen baitute, e, behazpen txasatu hori uh, piskat bakarki izanen ziren ala ere, behazpen txasut beldur zerbait ere ukan dutela, baina ez da mohre man behar eta amets hori polita da ere, uste hmm. Bukatuko dugu dugoo eri uratxekin, ala, Pascal Indo, eh, igandiana, bon, ala, uh, Aro bo, de da neta ikizena n da beste inge ingaiz, izanen hiduriz, bon, suk uh, nola, nola prestatzen duzu eguna. Be, uh, asiergira aspaldi prestatzen, diskurtsuak norregin, zerrekan eta horitena. Uh, Guk ikusten dugu, uh, bilan bat ere bezala. Mezunagusia behar bat da? Mezunagusirik me, me, uh, igandeko batxekiko dugu, lehenik. <laughs> Baina egia ala ere bilantio bat egiten dugu. Eh, Zerpaxatu den, zerrektatu den, bosturte zork uh, uh, lehen dakaritza horrekin. Uh, legeak nol aldatu diren eta zer aldatu egiten nalko dugu bilantio bat. Uh, importanta baita, uh, ziklo behyibatilek izten baita, uh, espaita deusetatik abiatzen, uh, nik ikusten dutana da gauzak aintzinatu ditugula uh, boztur teorietan, bauzak uh, Bai egoaldetik eta bai eparaldetik eta bai frantziatik, espainiatik dausubistan dena, baina baina hala uh, ere gauza batzuk aldatu dira bilantio batekin dugu eta eta nora bide bat ere eman aldaketainiz bada uh, EEP kolendakaritza aldatuko da uh, Lea frantziako kolendakaritza aldatua da Lege biltzaha aldatuko da Legeak nola aldatuko, Le aldatuko, Le aldatuko diren badugu egitura behi bat uh, ejilkarguarekin, gauza anitz aldaketa anitz bada eta nik badakit uh, Azteko, edo maite dut bederen, da, jaiten eh, da, eh, nora joan jakiteko, nondik gin jakin behar, eta helburu oh, be, horrekin, pixka bat, eh, bilantxo bat eginean dugu, eta pausatuko ditugu behiz, diren gure nahiak, eh, beharak betetzen ditugu gutiola, baina gure nahiak diren eta daibak aldea euskaldun du behaz, guk ari dugu norabidea biziki da. Nondik gin norad joan, joan egri huatxeratik handian, azteko, gu ere han Et Pascal Hindo, Millechker